Ти мій хліб у мене забрав. немає для себе. Несе його до хати. Не треба вже йому хліба. Йон вже відмучився. Тобі що мучитись? Славний такий хлопчик, як живий. І на тебе схожий. Павло музика щиро жаліє, хреститься, а потім поволеньки йде зливати. Обертається, стоїть на колінах гаркуша, не в змозі звестися з дитиною і виє по Вовчому. Галя відчиняє віко скрині і заглядає всередину. І чого тільки нині цілий день скриня так вабить до себе? що тільки про скриню й думається. дивиться у скриню, і душа її полум'яніє. Вуста самі зацвітають усміхом, що щепочуть. Соловейко на калині. Рука сама тягнеться у прискринок, дістає на мисто коралове. Сліпучий разок, що звивається, переливається, в'ється живим барвистим променем. І цей промінь наче в душу її переливається. Уже в душі мерехтить, киряхтий мінливими жаринками. Галя приміряє разок на миста коралового до груди, а далі чіпляє на шию. І заглядає в дзеркало, що висить у простінку між вікнами. Із дзеркала на Галю дивляться тужливі карі очі. Але що їй очі? Що їй запалі щоки з нездоровими рум'янцями? Їй хочеться побачити на собі коралове намисто. А для цього треба відступити трохи вбік і сп'ястися навшпиньки, відступає вбік, спинається навшпиньки і нарешті бачить на своїх грудях намисто. Намисто, як веселка в небі. А в тому намисті вже начебто й негаля дивиться в дзеркало а якась невідома вродлива дівчина, знайома її незнайома. Хто та дівчина? Може, так і вона? Галя? Хоч і не віриться. А вона ж Бугаля. Хапливо дістає зі скрині материну вишиту блузку, знаходить на споді материну зелену керсетку і, скинувши з себе старе лахміття, Перевдягається в святковий одяг, знає, що ні черевиків, ні туфлів на вихід у неї нема, а все ж таки порпається у скрині, сподіваючись знайти. Але нема. Що ж, треба добре помити ноги. Відро стоїть на ослоні, але відро без води лише смужка на дні. Що ж, Галя принесе від криниці, у них своя криниця під вербою за ворітьми. Взявши відро кидається в і на порозі, ніс у ніс стикається з матір'ю Марією. Мати йде з городу. Однією рукою несучи заступ, яким копала землю, а другою рукою, тримаючись за упопереки, стогнучи. Від несподіванки мати сахається і шепче. О, злодій! Галя ще бачить. Та не злодій, мамо, а я. О, справді! Пильніш придивляється мати до дочки, нарешті впізнаючи. «Куди це ти так вбралась?» «По воду йду. Води від криниці принесу». «Вбралася!» – не можу повірити мати. «До криниці вбралася!» «Ти на вулицю хочу!» «На вулицю?» «Погуляти хочу! До дівчат хочу!» «Ой, співати хочеться!» Яка вулиця, які співи, та що з тобою, дитино? Ну, причулось, наче дівчата співають. Хіба не свято сьогодні? Свят, свят, свят, що з тобою? Ходімо до хати. Не можна вбраної на двір, бо свята нема. Що люди подумають? А хлопці? Хіба хлопці не співають? Не співають ж посеред білого дня співати. Хлопці ж у нашому селі не співають. І мати зачиняє сінешні двері і віднімає в дочки відро.